Itzaldia Zer sumatzen dogu zen ideok Jesusaita gana joatean Umezurtz geratzen garala Gureak egindabala Gure uste guztiak pikutera joan direla Hobi izango litzatekila Beragana urreratu ezbagina Edo ezagutu ezbagendu Orain berabareken gelditzen garalata Behar badda hori guzti hori eta gehiago ere bai. Baina zuzena ete da hori sumatzea. Astertu daigu napur bat. Umetsxo batentza tamagagaltzea hori guzti hori izan daiteke. baina gu ez gara umeak ez da? Hala inizmen bai beste gauzadanetan heldutasunera helduba gara ere behar badda Eta horretan geuk abadeok astindu behar izango euke gure bularra mea gulpa autortuz. Sinistunaren eta elistarraren ia ardura guztiak geuk eskuratu dugu zalako, elistarra ardura gabekerian itxiz. Baina hori ere ez da egia osoa. Aspaldidanik abaden urritasuna sumatzen hasi aurretik, elisbarrotik batzerna guztiaren ondorioelez elizeak guztion artean eta ardurak iretasunean eraikiko gendula esaten gendun, geure berbea emongendun, eta parrokiak geienak azizidan, kontseiluak eratzen, liturgiarako eta katekesirako taldeak eratzen eta indartzen, eta elizako ardura asko jarri zidan laikoen eskuetan, leku batzuetan abadiare handrek agintzen deltsoen esatira nio. Eta baita badeguaren urritzeari usain hartuz hainbat lekutan abadebako eliskizunak egiteari ekinjakon elistaraskok nespresus andre mezak deitzen bazituen ere Hau da Jesusek umezurtz ez zitula itsiko agindu hautzen ikasleei Eta komen izala bera joatea, bestela ezebelata espirituaren barri izango. Zertaz, ziarduan ba? Balduzala unea erakutsi gura izan eutzen, eldu euren ordua. Maisuaren inguruan ikasitako guztia gauzatzen hasteko ordua. Guztioren autorlego testigu izateko ordua. Autorletza edo testigutza hori inguru guztietara zabaltzeko ordua. Ardura hartzeko ordua. Eta bultzatzaile, laguntzaile, eragile, espiritu santua. Ezebebe egingo maisuak berak egiten eban lez. Baina arenantzera egiten aleginduko zidan, euren erara egin arren. Eta arazo larriak zelan sortu alan erantzuten aleginduko zidan, maixoaren esanetara. Ze dinamikatan? Alkartu, otoitzegin, barau eginez espirituari daituz, eta erantzun batera txubat bultzatuz. Gatozangure gaurko egoera da. Zein ditzateke, Jesusen gogoko jokabide? Abade barikin gelditzen geirala eta atxekabez egitea? Dana bertan beralaga eta hauzora hies egitea? Hala, alkartu eta otoiz giruan jainkoaria ukera hau eskertzea. Bada ordua zen ideok, abade urritasunez bada ere, behartu algagoz. Aurrera jarraitu gura badugu, sinizmina eta listartasuna intzatartzen badugu, lanean jarri behar dugu. Bakotxak dakiguna alkarren zerbitzuan jarten, jesuguriztoren testigu gaur eta hemen izaten, Eta haren barri gure berbeaz eta bizitza jokabideaz eta sinizmena ospatzeaz, emoten, heldu da geure ordua. Hemonda iguzan eskerrak. zelan? lehenengo eta bein, alkartuz. Otoitzerako, jainkoak goresteko, eta gure arteko hartu monak eta alkarren ardurea, sendotzeko, jainkoak eguri deuskun maitasunaren testigu izateko. Baita, Jesus jaunaren bizitzaz, hitza etere duez, jabetzeko ere, jainkoaren itza entzunez, eta gure jauna gure artean bananduz. Eta gure arteko, auzoko eta herriko behartxuei laguntzeko. Horretarako behar gaitu jainkoak, eta emoten deusku bere espiritutik, eta alkarrenganatzen ganatzen gaitu bere deiez.